Benvinguts en aquest primer programa de Prehistòric Doom, nou programa de Ràdio 77. Abans de començar, vos presentaré els meus companys de viatge. Per una part tenim una bou ja coneguda de Ràdio 77, com és en Marc. Hola Marc, com estàs? Hola, què tal? Encantat d'estar aquí. I per s'altra banda, un altre gol que debuta dins la ràdio, que l'han tingut a... a canya i tralla, no? Puntualment, com a convidat. Sí, que és en Jandro. Hola Jandro. Hola, què tal? Està bé. Com, com veus? Esteu motivats per aquest nou programa? jo bastant, sobretot emocionat és un programa que em fa moltes ganes perquè és un gènere que m'encanta és veritat i... sí, jo eh, bastant motivat és un programa que s'havia de fer no? s'havia de fer, s'havia de, fer, de fer doncs sí aquest programa ja per començar a xerrar un pot d'ell és un programa que farem mensualment i el podeu escoltar tant en el blog de reu77 77.wordpress.com o a la nostra plana web que tenim, eh, que és mixclouds.com barra prehistòricdum. Allà penjarem tots totes els nostres programes que anirem fent i a Radio 77, a part del nostre programa, pues, tindreu tots els altres programes que també són molt, molt i molt interessants. Uh, bé, uh, aquest, aquest programa està com que és musical va dirigit bàsicament en els estils com són Doom, Stoner Slash, Heavy Primitiu o Pro Proto Doom i tots aquells estils que tenen com a referències a riff no? i ja per començar a presentar un pot de música perquè vos situeu i bé, viatjarem en aquest finals dels anys 60, perquè són els pares, els pioners de, de, de, de tot aquest estil que vos he dit ara, uh, i del passant d'escoltar el que era la psicodèlia de Pink Floyd o de Doors, a aquest acid rock, que també té aquesta part de psicodèlia, amb aquest món de drogues i psicodèlia per allà enmig, bastant brutal, amb bandes com Blue Cheer, Iron Butterfly, els mateix Jimi Hendrix, el tema que escoltarem és de Blue Cheer. Uh, crec que és màxim culpable de, de, de, de heavy metal o de, o de hard rock, també. No? Uh, Va donar... És, és considerat el primer grup de... de treure el primer àlbum de, de heavy metal. Però no escoltarem es, aquest àlbum, sinó escoltarem el seu segon, titulat Outside Inside, del 68 amb el tema que que és Babylon. Això estat Blue Cheer amb el seu tema Babylon, uh, uns grans pioners d'aquest Obey the Riff, no? Un terme que jo crec que serà un dels més usats aquí en aquest programa, al llarg de tots els programes, perquè d'això d'això va, no? Obey the Riff. I què dir d'aquesta banda? Pues, hi ha bastantes anèdotes de, sobre ella i una d'elles és que el seu primer àlbum i de en el moment que estiguin gravant eh, aquest, eh, aquest àlbum, eh, volien que fos tan greu que varen fer petar la taula de mascles. És una demostració bastant de, de, de sa potència de riffs i de la guitarra, no? és una cosa bastant espectacular. No? Sí, jo realment ho crec, que eh, i sobretot, una consideració que deies abans en el de Sovait de Riff, Crec que quasi-quasi, se podria tenir com a lema abanderat d'aquests gèneres tipus Stoner i això, és quasi-quasi un himne, no?, a sobrell de riff. És purament, és un resum, diguem, del que és Stoner amb una frase. Així és. És tocar un riff i jugar amb ell durant sis minuts. Exacte. Sí, i jugar amb altres riffs, no?, mm -hmm. perquè aquesta canció, en aquesta cançó podem veure com, com transforma-se psicodelia en blues mitjançant -se de ses pauses i les transicions mm -hmm. i, i, i transporta transporta a uns paisatges que sols sol aquest tipus de música pot, Clar. pot adorgar. No? Clar, i crec que això passa molt de Groove, no? que dius que un riff i com que el vas evolucionat, el vas transformant a diferència de molts altres estils, jo ja que sé, de metal, d'aquests clàssics amb mil puntejos per tot potser sí que fa tais i té com molt de riffs diferents que connecta d'alguna manera per aquí ve tot molt seguit no? Se va com a transformant, se sí, va... Uh, uh, sí, l'Stoner i aquest tipus d'estils, de, de, no? Uh, un... Les cançons són criatures vives, no? Jo, sí, exacte. Jo, jo que ho penso, no? Uh -huh. Jo crec que ara poden viatjar ja un poc més enllà, no? Sí, podem anar un poc més enllà i passant d'aquest Acid Rock, així més psicodàlic i, com no, de Blue Cheer, que serien uns genuïns de l'Stoner, per així dir, que són, diguem, els pares del que més enllà, més enllà, més enllà seria l'Stoner, basant en els pares del Doom Metal i del Heavy Metal, com són Black Sabbath. Vull dir, tampoc no són massa més tardants, per així dir, crec que van començar a tocar un any més tard, el 1969, però, però sí, venien, venien molt influenciats de grups com aquest, d'aquest rock psicodàlic, d'aquest àcic rock, o altres estils més com els blues, la guitarra d'on i Yomi de fet és bastant bluesera. I Perdona aquest detall, però jo com crec tome. que aquesta banda és se que gira el torn de tots aquests estils i d'Estem-me-ho de... bé i de riff. Sí, sí, Aquesta és la, és la banda, aquesta. Completament, és dir, ara ho anava dir, de fet, que clar, Black Sabbath ja cuida un estil més pesat, més poter, més contundent, i això, cuiden un rif i... L'esclaten bé. La, I l'exploten en el riff, quasi, quasi, no? Com en la seva cançó, Black Sabbath, que ja trobo una de les meves preferides, que tenen aquest riff i giren envoltant aquest riff tota la cançó i és brutal, molt molt bo i bé, un poc per qui no el conegui tampoc molt bé Black Sabbath, segur que de nom sí, tothom els el coneix però bé, això tenen un estil més pesat, més potent, amb afincions més greus un toc més desgarrat, més distorsionat i, i bé, és això, la seva forma de tocar se difeneix amb una frase que vam veure en Toni i jo a una, una entrevista que els hi feien i els de clar, la gent va anar al cine a passar por i de nosaltres no hem a fer música perquè la gent passi por i clar, ja tenen aquest toc més oscur més... com a més tancat que més en van de, de definir tot el que és tota una sèrie de subgèneres enorme que tenen aquest toc així més oscur, més tètric més... com a més tenebrós no? i és un poc el que caracteritza eh, i el que distingeix Black Sabbath, sobretot a l'època de la seva àpoca, la dècada dels 70 uh, Bé, ara ja un poc anant al tema que han uh, duit del seu tercer àlbum que és Master of Reality que tot sigui dit, és el seu tercer àlbum, quan primer el van treure el 70 i aquest el 71 és dir, res en dos anys van treure altres àlbums i el, el van treure en els uh, 70 trets, si no m'ha m'agribar sí. que... Una cosa bastant complicada de veure actualment, no? Les sí, bandes exacte. actualment estan com a, com a poc, dos, quasi tres anys per treure un àlbum, eh? Com a poc, però és fàcil veure un grup no un àlbum en cinc, sis anys, fàcils o més. I en cap i que són grups, és dir, són grups que segur que estaven embarrancada i vinc a Tiravilles i treuen àlbums per un tubó i són molt, molt bons tots. I bé, com de, això és del seu tercer àlbum, és Masters of Reality, i han duit la buitera cançó, que és Into the Void, de Black Sabbath. Mm . -hmm. the riff, ja ho heu vist purament obey the rift coin un riff i va aixecar, repetir, fer-lo evolucionar com dèiem abans, va canviant petites sí, coses però... O, per exemple, el, el tros aquest que que puja a la velocitat i mm. no sé com <coughs> com que romp no? el, el to de sa cançó i fa un subidón no? Sí, sí I Master of Reality, jo crec que a part de, de ser un disco més de la discografia de Black Sabbath crec que també és el disco on va començar el doom metal en és a dir aquest àlbum crec que és el que més ha influenciat en el gener doom. Sí, jo crec que sí perquè aquí ja se veu un toc bastant més pesat més contundent Així com els altres encara que sí que se podia veure un heavy primitiu mm. que tiraria més cap al heavy clàssic i segurament Uh, van els àlbums que van influenciar més els grups tipus, jo ja què sé, després lo que sé Aiden, Enxuta Esprest i això van acollir la branca de Black Sabbath més heavy de Hoot, paranoid. So paranoid Paranoid és la bandera d'aquests grups Sí, exacte és un Paranoid que és un això, és, molt més heavy clàssic uh, britànic per dir, no? el heavy més britànic en canvi és això, el master, quan tu dius, és més contundent més dur, més... Més d'un. Exacte. Bé, jo crec que ara podem seguir amb un altre dels clàssics, no? Sí, sí. Uh, continuarem amb Caius, uh, uh, grup format en, mil, en 1987 a Califòrnia. Diuen que són els pares del Desert Rock, el rock del desert, no? Uh, per, per aquesta atmosfera que, que dona tan, tan arenosa que... I, I bé, són un dels icons de l'Stoner, innegables, són els Judas Priest de, de l'Stoner. Eh, es varen dir Sons of Caius en, en un principi, eh, van varen treure el, el seu primer EP en, en 1990 i després varen, varen acortar el nom a Caius perquè, bé, mm, per fer-ho més curt, suposo, mm. perquè no tenia tiró, eh, tan ja, no. Callus, Bé, eh, desgraciadament en 1996 se varen, se varen dissoldre, però eh, en 2010 tres exmembres de del grup varen intentar tornar a fer bon, un poc de com, els temes de Cayus i tal en un grup eh, anomenat Cayus Lives, però eh, altres exmembres varen varen fer una ordre judicial, varen varen eh, Eh, demanar-la i eh, varen prohibir a, a aquests 3 membres eh, gravar i tocar temes de caillus que varen fer un, un grup alternatiu que es diu Vista Chino. Eh, bé, eh, posarem uns temes de, del seu tercer disc, eh, Welcome to Sky Valley, jo diria que uns del, dels millors que té caillus, si no el millor, que té, és un brutal, va, va sortir en 1994, i va ser l'últim disc que el bateria Brand Bjork eh, va gravar amb Caius abans d'anar-se en Fumanchu, un altre d'un bon grup detonr. Sí, més un dels dels icònics, Un integrant molt, molt reconegut no? dins els món de Stoner. I, I bé eh, aquest disc va ser pensat com, com, una, com una escolta integral, no? com eh, s'ha d'escoltar tot sencer i tot seguit, sense, sense distraccions ho diu el, el CD, no? Sí, exacte. <laughs> Listen without distraction. és el primer que diu a sa lletra. <laughs> I, I bé, um, Tool, el grup Tool que alguns coneixereu um, ha tocat mo, moltes vegades en Brand Björk uh, col·laborant, no? fent col·laboracions, uh, Demon Cleaner d'aquest de, de, disc sí. I, i bé... Um, ja, ja hem vist que és un, un disc que va influenciar Atul, no? I posarem um, Asteroid, que és un, un tema instrumental, jo diria que inquietant, quasi, quasi, perquè dona una atmosfera de tranquil·litat i, i relaxa i, i en espinal um, fica canya i, uah, i... i a més s'acoblen el següent tema del sí. disc, que... Oh, brutal. I l'altre tema serà... Um, Eh, super, super, super, super, super Scoop amb Mighty Scoop uh, uh, un, un, jo diria que un tema insígnia de l'Stoner no? sí. un, un dels millors si, si vols saber que és l'Stoner has d'escoltar okay. <laughs> aquest tema no? I, i bé i po podem, podem veure molta, molta guitarra sabatera eh? wow. de, de Black Sabbath podem, sí, podem veure seva sí. uh, influència directa i bé, jo, jo crec que ja ja és moment de de començar els viatges. Sí, perquè hi ha una bona tela, no? Jo crec que aquests dos temes pràcticament van units, no? Sí, sí. sí aquest tall que tenen entre, entre i entre és fet a propòsit, també. Saps? Aquest silenci que ha és melastre. Eh, és per transportar-nos, no? Sí, sí. Eh... Sí, jo Bé, crec que sí. Idò que tenim, no? Asteroids, de Kaios. Mm. brutalíssim, si, sense sense paraules, eh? Sense paraules. Sense, sense paraules. paraules. Te, te transporta a, un, a uns paisatges, uf, brutals. Mm. Sí, sí. Aquells momentats aquestes aturades i després aquestes arrencades. Gen Bangers també a tope. Eh? No sí, sé, exacte. Però pa, pareix que, que en el final no no no vol, no vola mollarta. Eh? No sé cos. S'ha i un tan, tan. Ja està, ja està. No, encara no. En ve un altre. Tan, tan. No, ara sí que ja està. I no, encara ve no un altre. Trollent, Doncs això, sí, callos. Sí. Uh, aquest, com de Benjandro, si vols escoltar Stoner i saber que és mm -hmm. uh, Stoner, aquesta se't sembla més clar, jo crec. Mm -hmm. I important, també, com deia, s'ha d'escoltar sense distraccions. És a dir, aquests dos temes, a part escoltar los dir, en plan tranquil, en els el teu ha tirat, això, te pots escoltar aquest temes si, i ja te transporto totalment eh, brutal, molt, molt, molt bé, després d'aquesta psicodèlia aquesta brutalitat anem més però que aquesta vegada anem en el 80 tornant cap enrere eh, més concretament a Suècia amb un dels màxims representants de lo que seria el d'un tradicional o millor dit Epic Doom, no? Perquè, bé, estem parlant de Camp del Mas, no? Qui no coneix Camp del Mas, eh, de fanàtic de, de Doom. Estem dient que era dels Doom tradicional, però més que Doom, jo crec que és més Epic Doom. Sobretot se nota en el seu segon treball, en el seu canvi de, de vocalista que fan. El seu primer no és tant, té, aquests, té aquesta variant, però sobretot perquè jo crec que és l'època, no? És el que el heavy metal, podríem dir que clàssic Judas Priest d'aquestes bandes, i de... està més establertes i aquí se nota en aquest, en aquest grup. Perquè, com molt bé tu una vegada ja l'has comentat, no? A Sabó sa fa que caragols, no? Mm -hmm. I, I se noten no? molt aquesta influència, no? I jo crec que sense van fer van crear una altra, una altra rama de, de doom metal, no? Que, que se van separar un pot d'aquest doom metal clar tan tradicional, no? Sí, és com un Doom Metal més propi de Metalheads per dir, no? Sí, exacte, és a dir, mescla eh, l'essència del Doom tradicional amb el Heavy Metal clàssic no? bàsicament això i entre i entre hi ha Motorhead Sí, que ron totalment els esquemes exacte, Clar, perquè no és exactament Heavy Metal però sí que és més, com és més greu, no? Talla el mig Crossover Sí, per sortir de, de, de, del tema, no? Bé, uh, el que escoltarem serà del seu primer disc, que més amb aquest nom, uh, jo crec que dona nom en, es, en el gènere, que és Epicus Dominicus Metallicus, el qual? del 87 del 86, i el tema que escoltarem és el tema que obri, que és Solitude. Sitting here alone in darkness waiting to be free Lonely and forlorn I am crying I long for my time to come Death means just life Please let me die in solitude del Mas, amb el seu tema Solitude. Gran tema, gran grup de doom i, bé, com bé diem, aquí se pot veure una atmosfera bastant més tètrica, més fosca, més herència de Black Sabbath, no? Sí, se se les guitarreres quasi ploren, no? quan, sí. quan fan eh, aquest bends que, uf, no, intensa, eh? és una passada, sé, sí, sí. I això és un altre exemple, no, d'aquest protodum també, que podíem dir no que vengui, bé, això és el que venia després de protodum, podíem dir des resultat d'aquest protodum no? que, que és Black Sabbath bàsicament mm. és... sí, és això, un dum més més, més exagerat, sí, no? més metal perquè... sí. és... per això dèiem que no, que té molta referència amb aquest Master of Reality de, de, de Black Sabbath parteix bàsicament d'aquest d'aquest àlbum, d'aquest estil. Mm, tal, qual, tal qual. Bé, ara accelerem un pot cosa i passam a Hormone, un grup de Stoner Rock, Stoner, purament, que se formaren en el 92, bona part influenciats per grups que van Manchu a Caillus, tenen bastant influència de grups així de Stoner més clàssics. Sí, és una banda que també eh, innova de dins eh, aquest mig tempo, no? Perquè sí. eh, Fica influències també punk i, mm. i més metàl·liques, no? Sí, exacte, és un stoner però, com bé deies tu, influències més punk, més metàl·liques que ja fiquen un tant de velocitat en certes, en certes cançons, en certs, certes èpoques I, i bé, en aquesta cançó se pot veure que, com a això, el cant mat, sobretot, s'accelera <laughs> bastant. I bé, hi ha una, una curiositat de Hormont, bueno, de fet dues, però una és molt curta, tot una entrevista els deien, quin estil tocau? I diuen, noltros Stoner Rock, que bàsicament seria com un rock heavy, és a dir, un rock dur, però amb un toc molt de Jai 70. Jo crec que és una definició bastant acertada, el que sí. és Stoner, s'aprova bastant. I bé, com per definir-se un poc el grup, els deien, noltros com vos definiríeu com a grup? I crec que la definició tal qual de Whole Moon diu, noltros te volen fer mal, a És a dir, volu tocar uns riffs potents i directes que te deixin demanant -te si has estat escoltant un grup o si t'han pegat una bona cosa. És <ríe> <ríe> molt genial. Pac, iso, is molt, molt bo. I bé, han duit una cançó del seu àlbum uh, We Have You Surrounded, que tragués en el 2008, si no m'equivoc. Bastant novot, sí, però sí. molt bon àlbum. I han duit el segon tema que s'hi diu We Will Survive, The Hormone. Hormones, hormon, més accelerat que can del mas. I tenen temes més més accelerats encara. Encara més, és vera. Sí, un so potent, un so molt molt molt directe, el que tu has dit abans, i buf, te, te deixa per, per anar-te al llit. Sí. Per et aplagin, no? <laughs> Sí, una espècie de marasma de s'estònia. No? O sigui, <ríe> que... és, és una banda que té una vou espectacular. A mi em sorprèn la poca pegada que ha tingut. Eh, per ser d'una banda dels anys 90, que jo quan els vaig conèixer dic bueno, és una banda que veu sexual, no? per això no és coneguda. Però no, és del 90, és a dir, ha tingut temps. Pues. Tenen, tenen un som molt... Molt actual per per 90, no? sí sí sí so i de fer massa sorprès perquè ja cercantinformació de què grup no els he trobat ni per enciclopèdia Metalum ni per Winnipegies, ja pràcticament no treball res se bus potè potser sí que han triat un punt més settzenena més underground i tampoc no això sembla noquè pot més tocar més nivell local o una cosa així perquè no. No s'entén, és una banda bastant brutal perquè no, no tingui aquesta pegada que jo crec que hauria de tenir. Sí, és una banda molt potent i podria trobar en conversió amb moltes altres que sí que viatgen per tot el món i és, hombre, doncs pues, tampoc n'anirà per tant, no? Ah, sí. I jo també crec que podem anar a escoltar una altra banda que sí que és actual, no? Sí, sí. Uh, Varen treure el primer EP i l'únic que, que tenen, 2013, que es diu Toad Handler, és a dir el, el que maneja el, els granots de no? Sapien, no. De <laughs> <The laughs> Sapien que no ho eh, han sa, dit. Sa, Sapien és un, és un grup que va néixer a Edimburg, eh, en la Re Reina Unit i jo diria que, que és com Stoner Metal en Toc Grunge, no? un, jo crec que, que és un som molt, molt, agressi, molt agressiu, molt agressiu sí. i molt potent, eh, que te, te fica un un cop de puny... En... Jo crec que clarament es, es l'atch metal sí, ja... amb tota regla, no? Sí, sí, però té tal crunch, oi? Eh? Sí, sí, sí, sí. Un... Ah, com... que... sí però... I, I bé, com, com a informació diré que el, el seu EP Toad Handler està en el, en el seu Bandcamp eh, per baixar gratuïtament o es pot eh, comprar eh, en format físic per eh, 4 lliures és no has pagat. Sí, sí, s'ocurrenta, te, te no deixen, te deixen baixar tot i si t'agrada, to compres i sí. sí. A, a mi, a mi m'ha agradat i, i és a veritat, un, un so molt molt soprenent i, i té té toques de, de stoner, perquè perquè ho té, té toques de stoner, i a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt i, i bé, potentíssim el sòl. So, so, no? Crec que podem anar escoltant ja, no? Sí. El da tema Ice of the Sun. un whisky i a dormir te deixa prou altat aquest tema sí, sí, un... ja, ja ho he dit abans per anar-te'n al ja i fins demà no? molt gran sàpien, sí, sí molt, molt bo sí, aquest so tan procedent que se moltes vegades de que hardcore, més potent tot no? sí, exacte així més, més accelerat en certa manera. Sí, sí, mé, més més mé, mé, mé, més accelerat, més agressiu. Mm, o... a, a, a jo personalment m'agrada molt. Mm. Perquè... col que break down i tot. Exacte. Data data. I bé, quan tu deies que té un toc grunge, és com un sutilesa un Sí, sí. Que seria un matís grunge, és que Sí, <laughs> o sigui que no sé, tractamento bon, però ja està, que dius, ostres, sí, té un té algo. <laughs> Estic un som molt, molt sorprenent, jo quan, quan el vaig escoltar, uf. Bé, jo crec que podem passar a, a una banda local, també és important uh, apoiar les bandes d'aquí. Totalment. Uh, anirem amb una banda que són de full metal jackets, i uh, bé, aquesta banda se mou entre sons més southern rock, o com ells s'enominen se rock and roll, i bé, fa molt poc que han tret uh, nou material un àlbum bastant espectacular que diu per, uh, per títol Making Rock with Fucking Bowls totalment és es que no, no hi ha més, saps? Dins, amb, amb es nom t'ho diu tot uh, el tema que sonarà del seu primer disc que és From the Goddamn Rock i el tema que escoltarem, més es, crec que un dels icònics d'aquesta de, de banda, que és All the Swords Gone. Full Metal Jackets. E, ese, ese bajo final ahí, que, que rompedor, eh? Ja, yeah, és. Oh, molt... Buf. Oh. Molt... Ah, jo, jo que soc baixista, amb uh, entusiasme, eh? Aquest final, buf, brutalíssim. Ja, yeah, és. I se nota bastant, no? Aquest, aquesta influència en el Southern, amb bandes com Down o, o Black Label Society, bastant, bastant així, no? Sí, sí, sí ara... ses, ses guitarres com, com, com ha assenyalat a, a abans en Marc Black Label total Sí, sí, sí ses guitarres me recorden molt en Zack Wilde i se veu no perquè no s'hi pareix però estil de cant sí que fins i tot hi té un aire Sí, sí, té, té un aire en Zack Wilde S'estil de cant és molt característica és molt mm. seva però s'estil de cant és verit que troc que també té moments bueno, també us que no només en aquesta cançó al final s'ha notat que és com els xerrats, que això és de Down o famol de fam moltíssim. Que terra amunts, sí. ja també un, posa una bou així greu i terra oh, de munt oh, d'estem. Oh. Oh, oh. Sí, sí, ah. També el, el ah, instrumental de fons. També el, també el so recorda una mica en al Stoner més actual, no? Ah. El que seria Red Fang i... Uh, sí. I, i, I aquest so, no? El Orange Goblin. Sí, més que ritmes que són com a caminats, no? De tot, sí, sí. Tot, tot, tot, tot, ah. com I com sempre ho de riff, no? Exacto. Tal qual. No pot faltar, això. Hombre. Jo crec que si tenim una mitjana de 7 8 pics per programa, no mos equivocam. Bé, crec que poden seguir, no? Sí, ara seguim amb un grup que s'hi diuen Leatherlang és o sigui, a pulmó de cuir, Genial, m'encanta que són un grup bastant nou també són un grup formats el 2012 a, a Boston Sí, sí. Home, sí Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts i són bastant nous d'un grup com més Stoner d'un però una veu bastant més potent i fins i tot semidesgarrada no? que té aquí un semidesgarra de veu molt molt bons que tenen un, un únic EP, que es diu Rip What You Saw, que és, seria uh, Recoger lo que siembras, en castellà, no? en català no sé com seria l'expressió, que tregueren aquest any bé, si no, bueno, no mentida, aquest any ja no, tregueren mm -hmm. <ríe> 2014 uh, a octubre de 2014, i la cançó que han duit és una cançó que es diu Green Beach, que mm, jo crec que directament descriu la portada és a dir, és una sí. que fa referència a la portada bé, la és una portada com a de dibuixos, no? dibuixat que surt una lota amb una espècie de botes de cuir i calces com a de xerxeta, també un un corset de cuir, té un enfuat també de cuir en sa mà dreta, i està davant unes plantes com a d'herba, de fet té un xigarro en sa mà i una botella de de whisky en s'altre. Crec que dirà, també no do calces. Eh? Sí, exacte, li o sigui, duen ses botes i les calcetes però, vamos, que li arriben a mitja cuixa. En després està girat i té una llengua com a viperina, mm. així com un aspecte més verinós a més té un top verd té verde, i és així com molt se cançó ja crec que directament ho descriu, perquè en un moment que diu alguna cosa tipus t'atrapa amb el seu fuet i ja no pots escapar de la seva olor hipnotitzant o una cosa així, clar, referint-se a la serba clarament per però descriu la portada és molt molt bona la lletra o, si teniu... Tenc llibre o el que sigui que vos recomand que la llegigueu perquè és molt, molt bona. I bé, com ja he dit, duim aquest segon tema que s'hi diu Green Beach de Leather Lang. aquests, Leather Lang, amb el seu Green Beach. Parec que són dos temes, eh? Sí, tal qual. Sí, en, en sa part més doom i... Yeah. Bé, jo jo he vist Sbaix molt, molt, molt stoner, molt, molt proto-doom. Està claríssim. Recordant Black Sabbath. Sí, com m'has dit abans, que té un toc bastant psicodèlic, segon cop. I... Sí, sí. Aquí se noten, no? Les bandes que són més actuals, no? Que tiren cap a diferents... Diferents estils de de metal i de tot. Sí, són <ríe> més diversos en els seus a, temes. Té aquesta segona part que és molt domera, saps? I deixa allà els riffs a llaure, no? És molt guay aquest tema. M'agrada molt perquè a més mescla a més el principi aquesta velocitat, més de hardcore potent allà. <ríe> molt guai, sí, sí. Poden seguir, no? Poden amb seguir. Amb sí. Més. Ara ve, Horse. Horse, sí, sí, sí. Amb uh, un grup format Atlanta en el 2010, no? Va, va sortir el seu primer EP un any després, en 2011, amb, els no, amb el nom Ruiner i uh, se descriuen com noise Rock um, enrelat en el Hardcore Punk, no? Mm -hmm. el, que té així um, els seus orígens, no? I ha anat uh, evolucionant el seu so cap al Nois Rock. Uh, hi ha altres que, di que dirien que s'esluig, amb uh, toc Stoner. Sí. Ses s'estona, el, el so a mi em va aparèixer mo molt pareixer en The Melvins. Uh -huh. um, hi ha una, sí, sí. Una, una gran similitud, un, um... un despares de fet de sisglats, sí, sí. no? Sí. I, uh, I sentirem una cançó de, del, ter del tercer EP que es diu Clean, que es pot comprar en el bandcamp, en el seu bandcamp, per 6 lliures. Uh, i doncs res a mi el, el som em m'ha recordat molt a, de, a The Melvin no? com ja he dit i em, crec que no, no me puc treure d'escap aquesta similitud no? en, mm. a, amb el som. No? Mm. qui, qui són una mica menys um, afterpunk que, que de Melvins, però sa similitud jo, sí. se, se m'ha quedat en, dins el cap i no, no me la puc treure mm -hmm. els el escolt i, i jo podria dir que són de Melvins. Ni bé, el tema Last Looks de Horse. cançó molt bèstia, que de horse. Molt, molt bo, i es el de principal és oh, ganxa, però vamos, és com un ganxo, se te clava eh, en el cap i no surt. És que de fet, sí, sí. quan el vaig escoltar va dir, aquesta cançó peta. Peta. Bé, i, i se, se, se fa molt molt bona de tu, no? Sí. Crec que te poses a escoltar-la i te n'oblides de que no de de, de què estàs escoltant i i quan te vols donar compte dius buf què ha passat no sí molt o no sí. i et cert aquesta similitud amb de Melvins que també no hi havia queigut però ara que sí, ho has sí. comentat dic sí sí és sí és, sí, és sí. si qualú si ha escoltat mai de melvin veu que que la similitud és molt molt gran i i i qualú fins i tot entendrà que no me pugui tre treure d'escap aquesta, aquesta comparació. No? Ah, a més de Melvins, no, que són tan representatius dins l'escena musical, és una similitud bastant mala d'oblidar. No? Sí, exacte, perquè és no és això que diguis, bueno, qualsevol grup que diguis, ja que sé, un poc més local, un pamet, no, no, és que són els de Melvins, per tant, vulguis que no. Això com abans tu que has dit, no?, que mentre escoltàvem la cançó de Camp Mas, Deus això, si te despistes i vas escoltant, es consistessis a escoltar un Black Sabbath, no? Però igual, no? Certament. I mira que Candlemas també són més representatius, mm. però no pots evitar de dir, bo, aquí hi ha un Black Sabbath total, no? Però bé, eh, crec que podem ja anar despedint d aquest, d aquest programa, de Prehistory Doom, aquest primer programa. Mm, que esperem, que ha quedat bé en el moment sí, esperem que, que vos hagi agradat mm -hmm. i tornarem més, me, més qui bé com han dit, un programa mensual uh, intentarem que sigui la primera, la segona setmana no? sí, que sigui a més de mensual quasi quatre i setmanal, no? Però així, sí. que sigui bastant regular, que no sigui una principi altra final, i l'altre a final per tenir un pot de regularitat i tenir totes més per escoltar el programa no? tranquil·lament, que aquest aquest, aquest programa i aquest tipus de música dur el seu, el seu temps, no? el seu relax no, no, no pot ser tot, venga d'un cop no? mm -hmm. més, si vols, també escoltar un pre de, de vegades És no? clar Bueno, si anem a la darrera cançó, vols pareix? Fantàsticament Bé, donc, aquest programa amb un grup també molt brutal que són Witch, grup de Massachusetts i eh, aquest grup eh, és bastant actual, tenen dos àlbums i el seu primer és bastant una, una obra d'art, també dues, nom de Witch del 2006 i bé, com que és una obra d'art han decidit un tema d'aquest àlbum que per jo no, no és el millor tema però és un dels bons perquè n'hi ha un altre que va dir, bé, són de 6 minuts i crec que basta ja de temes de 6 minuts crec que l'ho durem més endavant no? també està bé reservar alguna sí, sí, cosa però bé, de moment ens quedarem amb el seu tema uh, Rip Van Winkle i això ha estat aquest primer programa esperem, com han dit, que vos hagi agradat i ens veiem el, el proper programa i com sempre, Obey de Riff Obey, Obey, obey. obey. There are dots.